Дівчина його надіждалася з війни, вкрав якийсь стиловик. Та він таки женився, а відбив жінку, ти не повіриш солю, рідний брат, старший. Рідний брат, як то? Здивуванню Соломії не було меж. А так, кажуть, бурхливе кохання вийшло. У нього теж грецька кров а в неї прадід, казали, гайдамакою був. «І ти її не вбив?» Він засміявся широко, розкотисто і в той же час гірко. «Та я тільки на вигляд такий, як ти подумала, циганкуватий. Насправді, як молоко, що скоро збігає, та швидко по платі розтікається. Та й за що вбивати?» як, може, справді любов. Вона мені з сином не боронить зустрічатися, а брат. Він у мене з війни на костелях вернувся. Правда, видно, апарат чоловічий добре працює. І очі красивіші, ніж у мене. Того вечора у них ще нічого не було. Розійшлися по своїх готельних номерах. На другий день, на другий день Соломія під блузку вдягла тонку мереживну комбінацію, яку привезла з собою Рожеву, подаровану колись Вадимом, яку цілих сім літ не вдягала, але й викинути ніяк не могла. І в останній момент, в останній момент рішила до Києва взяти. Встрітилися на тій же алеї на виставці, не змовляючись, потяглися туди. Григорій взявся показувати техніку, комбайни, які незабаром мали і в їхній колгосп прийти, і коли оглядали, уперше, між двома комбайнами, новісінькими, червоними, неї поцілував. Цмокнув у щоку, як хлопчик. Соломія аж мало не присіла з несподіванки. Знову були вечірні ходіння. Григорій взяв Соломію за руку. Цього разу поцілував на прощання уже в коридорі готелю. Соломія то вечора сказала, що в неї теж є дитина, дочка. ти не от чоловіка, а затнулася, мала сказати одіншого і не спромоглася. То що? сказав Григорій. Ти ж певне хотіла мати дочку. Хотіла, видихнула Соломія. А звати твою доньку як? Марусею? Чудненько, відказав. У мене теж сестра Маруся. Марусиною часом зву. І я свою так то і я так зватиму. При цих словах у Соломії забухало серце. Здавалося, якщо не цілий Київ рознесе, то готель, напевне. Верталася, геть усе в ній співало. Степанида, певно, помітила ба сказала, а ви, Соломія Антонівна, бачу, часу даремно в столиці не гаєте. Та так, постоїли побалакали з одним, не ланковим, сказала і сховала лице в подушку. Вночі прокидалася в гарячому поту і дорікала собі, що його слова нічого не значать, що й не сказав, що любить, і вона не сказала. Два ж дні лише минуло, спи. Спи, соломко, дитина ти, досі дитина, правильно, мама, кажуть, дітвак, на що ж ти надійся? Звідки взялося те, що було вже зовсім у собі пригасило? Ще через день вранці, рано-раненько, дітвак, соломія, вийшла з кімнати, тоді навшпиньки, а чого боятися? Пробралася до сходів і далі до виходу з готелю. Степанида вчора сказала, що до родички поїде. А яка в неї родичка в Києві? На дворі спитала, як до Хрещатика добратися. Добралася. Сіла в тролейбус. Спитала, скільки платити тре. Почула, скільки? Водь деревня, втягла голову у плечі, а на хрещатику коло магазину довго простояла, доки не відчинився. Стояла й думала, яка вона дурна, але вперто стояла, бо впертюх, бо. Бо вчора ходили з новика, як маленькі, за руки взявшись, балакали, і все, Всеньке все. У нього слів, як насіння в пшениці, анекдотами сипли, історіями. А ще розказував про степ, який він широкий, безмежний. Можна їхати годину, дві, три, навіть півдня і день, і не побачиш. Жодного деревця. Жодного? Соломія незмірно здивована. Як живете, живете без дерев, і садків нема? Ну, садки в селах є, яблука у нас великі родять, соковиті такі, шкода, що я не привіз. Тільки і садки літом поливати тре. і пшеницю поливаємо, і помідори. А які в нас соняшники? Ну, та нічого, кажуть, скоро от Каховського моря канал почнуть копати, і в степу вода буде. І ще про той степ як весною в ньому рясно-рясно маки цвітуть, і як він, коли оре сам, можна сказати, один-однісінький на весь степ, ну, ще часом, причепши коло прицепа, співає в кабіні свого трактора. І розпрягайте хлопці коні, і ой чий-то кінь стоїть, а в нього кінь свій, залізний, де що й Соломія розказувала про село їхнє ліс як по ягоди ходять, як колись у лісі рис серед ночі стрітила, коли однімців у тому лісі ховалася. Тільки про те, хто її непритомно після тої стрічі з рисю найшов і на руках до табору ніс, не сказала. П'ятий день кінчається, думає Соломія, коли підходить до готелю, де світяться майже всі вікна. Чотири застається, і роз'їдемось, як хурманки на дорозі. Хай би лягодиться слово про любов сказав. Правда, перед прощанням притис так, що аж душно стало. І губи нині таки знайшов. А вже як лежала в своєму номері на м'якому ліжкові, у півтемряві, Крізь яку блимало око маленької, тремтливої зірки. Ледь помітна та жива, подумала Соломія, що даремно вона вдягає щодентою сорочку, комбінашку тую, як казав Вадим. І те, що Вадима згадала, кинуло ще в більший жар. Негоже, ой негоже, чекати чогось. От одного чоловіка, будучи в сорочці, подарованій другим. Може, того ж дання, невідомо чого, даремне. Може, чує той, від якого серце третій день завмирає, Що на ній щось не те. Жінки таке добре чують, а чоловіки невідомо. І надумала Соломія, поїде і купить сорочку, ні трохи не гіршу. І от вона дожидається, Вже й намерзнувшись, Осінь це таки, хоч і тепла, Відкриття магазину, Якого запам'ятала При тій екскурсії по Хрещатику. І заходить, І бігом шукати тую залю, І вже біля тих сорочок стоїть. Жіночко, то комбінації чує голос, Молоденька продавчиня в синьому халатику, з якого, видно, загорілі коліна, дивиться так, ніби вона Соломіє вкрасти щось хоче. Ніби ті тонкі з мережами сорочки, і вона то щось несумісне. Вгадала, що перед нею сільська жінка. А вже ж здогадалася, чому би і ні. Я знаю, каже Соломія винувато, і додає «на щось у мене є гроші. Ну, тоді вибирайте. Приміряти не можна. Я знаю, каже Соломія. Насправді ж вона не знала. Вже картає себе, що прийшла, але таки вибирає. Таку красиву, що очі хочеться примружувати. Не рожеву, а білу. Білішу за сніг і весняний цвіт. Такий прикладає до пальта, здається, акурат по ній. за коротка і виріз на грудях завеликий, хоч і м'яка, м'якенька. Яка ж ти дурна соломко, картає вона себе. Та сорочку таки бере, їй показують, де каса, і там загортають сорочку в папір, і ошалешують. З вас 270 рублей сорок дві копійки. Соломія холодніє. Як то? Що ж лишається на подарунки? Рідним і Марусиці. Зовсім тронулася баба. У вас немає грошей? Та, що кола каса, питає, неприховано презирло. Ні-ні, «Не -не, є, чом би не? І Соломія дістає з кишені того Жакета маринарки гроші, відраховує. Надворі витирає рукавом спітнілого лоба. У вухах дзвонить почути навздогін. Ти смотри, Нінка, уже колхозніць на друге бельо потягнуло. Коні цвета і сезона мороженого.